Lektion 14. På snabbköpet. Lee Wei är på snabbköpet och handlar mat. Han tar en korg och går runt och tittar på alla varor och priser. Han har 100 juen. Hur mycket får han för dessa pengar? 1 kilo äpplen kostar 10 juen. 1 kilo bananer kostar 7 juen. 1 kilo apelsiner kostar 7 juen. Ett kilo gurkor kostar 4,5 yuan. Ett kilo päron kostar 2 yuan. Ett kilo tomater kostar 5 yuan. Ett kilo potatis kostar 6 yuan. Ett kilo kål kostar 2 yuan. Ett paket ägg, 12 stycken, kostar 13 yuan. Ett kilo ris kostar 5 yuan. Två fläskkotletter kostar 15 yuan. En korvbit, 100 gram, kostar 5 yuan. En liten mjölk kostar 7,5 yuan. En ostbit, 100 gram, kostar 15 yuan. Ett skinka kostar 9 yuan. En burk öl kostar 3 yuan. En flaska läsk kostar 2,5 yuan. Ett paket glass kostar 20 yuan. Han tar 1 kilo bananer, ett paket ägg- Två liter mjölk, ett paket glass, tio burkar öl och tre korvbitar. Det blir exakt 100 yuan.